Hajunk szót, uraim! Mikor Noé apánk Isten parancsára, a vízözön előfutott bárkájába, azt az egyet azért mégiscsak jól tette, hogy a szöllőtőkét el nem felejtette. Nekik köszönhetjük, hogy a volt ismerjük, amitől erőnket, jókedvünket nyerünk. Legyen azért most itt mindenkitől hála, ígyunk emlékére, és lulassunk már.